Вставай, ставай, батечку, до суду ведуть твоє дитятко, до шлюбу. Озирнутися? Не озирнутися? Ні, сиділа закам'яніло на устах, владчий усміх, а в душі жах. Гасане. Ваша величність, прошепотів він. Кров. На стіні кров. Хіба я не чара збентежиш видовищем крові? Це Ібрагімова кров, ваша величність Лякаєшся, що ця кров впаде на мене, але ж сказано, не ви їх убивали, але Аллах убивав їх Вони навмисне посадовили вас під цією стіною, сказав Гасан Хто вони? Він вкрай розгубився Хіба я знаю, вони все хочуть звалити на вас, ваша величність і смерть Валідеї, і вбивство Ібрагіма, і смерть великого муфтія заде, Ви вже чули про його смерть? Вона знов навела слова з Корану, не знати, чи всерйоз, чи хотіла відбутися жартом. Щоб загинув той, хто загинув при повній ясності, і щоб жив той, хто жив при повній ясності. А сама чула, як у душі щось скимлить, жалібно і відразливо. Все тут у крові, руки. Стіни, серця, мислі. Ібрагім мав убити султана. Султан його випередив, а тепер вони хочуть звалити все на вас, ваша величність, уперто Гасанага. Мені набридли гаремні плітки. Навіть смерть кріті. Ще й кріті? І цього теж я вбила. Вони кажуть, що на молдавський престол рареша поставили ви. А вже рареш видав горцям гріті, сповнюючи мою волю, і всі тільки та й роблять, що сповнюють мою волю. Петро Рареш так само, цей байстрюк Стефана Великого, він прислав дарунок для моєї доньки міхрімах, для султанської доньки, коштовну дрібничку, на яку тільки й спроможний був один з численних байстрюків великого господаря. «А чи знає хто, що цей господар Стефан колись був у моєму рідному рогатині з військом і пограбував церкву мого панеця? І чи міг би хтось у цій землі сказати мені, «Де моя матуся? І де мій отець? І де мій дім? І де моє дитинство? І на чиїх руках їхня кров?» Гасан мовчав, переймався її мукою, весь напружившись, страждаючи душею, готовий був перебрати на себе весь роксоланен розпач, всю її тугу, так хотів би допомогти їй чимось. Але чим і як? Ваша величність, я зі своїми людьми роблю все, щоб... Навіщо? Мої руки чисті. Піди і скажи про це всім. Я сама скажу. Ось. Вона скочила на рівні, заметалася по килимах. Гасан теж мерщій схопився з місця, притулився до стіни. Здається, в напівпричинених дверях промайнула важка постать кизляраги повіяло кислим духом євнухів, невидимих, але відчутних і присутніх. Роксолана відбігла від стіни з плямами ібрагімової крові, стала, дивилася на ті брунатні сліди смерті ненависного чоловіка, відчувала, як примари обступають її звідусюди, непорушні, мов закам'янілі символи користолюбства і нещастя. Валіде з темними різбленими устами, два великих муфтії, з пісними лицями і очима фанатиків. Винутіла гульфем, напхана дурістю навіть після смерти. Гріті, який ще й мертвими руками гребе до себе коштовне каміння. І брагім, щось кирячи гострі зуби, гостро шепоче до неї. А що ти сказала султанові, що ти сказала? Падає тінь на тебе, хоч ти й безвинна. Досягла величі, і тепер падає тінь. «Я знайшов того, хто прислав за моря дзеркало Ібрагімові», – несподівано сказав Гасанага. Прості слова повернули Роксалані притомність. Примари відступили, криваві плями на малюваннях Джентілебеліні Беліні втратили свою зловісність, видавалися плодом недбальства художникового, випадковим мазком сонного пензля, незбагненною примхою веселого, а то й п'яного венеціанця. «Дзеркало?» Вона з радістю хопилася за цей порятунок від примар, що терзали її на вершині величі ще з більшою люттю, ніж у рабському пониженні, якого зазнала колись.